murmurien. Benvinguts una setmana més al Murmuri. Què tal, com esteu? Nosaltres venim avui especialment il·lusionats perquè al llarg del programa d'avui us tenim preparats uns quants avançaments de discurs que arribaran a principis d'aquest 2010. I és que realment els primers mesos de l'any sempre són una molt bona època per sentir coses noves. Així que res, que esperem que us quedeu amb nosaltres al llarg de la propera hora, una estona en la que esperem acompanyar-vos Carlos Fecano des de la producció, Marc Auger al control tècnic i Patricia Palomino des dels micròfons. I arranquem amb un grup d'aquells que... Ens sentim molt nostres. Són els sevillans maga que tenen previst editar el seu nou disc, que serà a principis de març, més o menys, i hem de dir que en aquest cas han trencat una tradició i li han posat nom al seu nou àlbum. Es a la hora del sol, així que ja no haurem de distingir els discurs amb el seu color. Sigui com sigui, tenim moltes il·lusions posades en les noves cançons, perquè ja vam poder fer un en el concert que vam fer a finals de l'any passat a, a la a Barcelona, i ens van fer recordar perquè som tan fans d'aquesta banda. Em fica, no m'allargo més i us deixo escoltant una cançó nova titulada "Sal i altres històries. si sí, hem començat amb un d'aquells grups que et marquen personalment durant una època anem a un altra que també li tenim una especial simpatia només us dic que ens van passar dos dies en... anant de tren en tren per veure -en, en directe a França estic parlant de Final Fantasy que hi ha anècdotes personals a banda és conegut per les seves increïbles melodies en violí aquest mes de gener ha tornat amb Herland el seu nou disc que està plegat de col·laboracions més que interessants doncs com Market Fire o per exemple també de les Shadow Puppets i cal destacar pel seu telèfon un tercer àlbum que Will Palet ha decidit prescindir del seu pseudonim per descobrir-se del tot i oferir-nos un nou àlbum conceptual en la línia més o menys dels dos anteriors en els quals es barregen electrònica i també els arranjaments de cordes per música cançons on la fantasia èpica i els videojocs de 8 bits es dona la mà. Us deixem amb Lewis takes off his shirt. sentir una de les novetats de la prestigiosa discogràfica alemanya More Music. En aquest cas us portem uns coneguts de la casa, els de Go Find, que publicaran el seu nou disc el proper mes de febrer i del qual ja tenim un avançament que porta per nom 100%. Un tema amb el que ens tornen a submergir en una particular atmosfera feta a base d'electrònica i de veus cantades ben fluixet, ben bé com un murmurí. No pugem al ritme i obrim les portes de pat perquè entri casa nostra la melangia dels Midlake, un grup de Texas que torna 4 anys després del celebrat de Trials of Van Ocupaizer. Aquest serà el tercer disc de la banda i hem de dir que malauradament no està previst que vinguin a presentar-lo aquí a casa nostra com van fer amb l'anterior àlbum. Tot i que no els puguem veure en directe, doncs, sempre ens queda la intimitat aquella que es crea quan et poses uns cascos a l'orella i et deixes emportar per melodies com la de Small Mountain. l'orella i escolta el murmuri. Hi ha dies que em despertes i te'n vas a treballar Faig les coses de la casa i m'atoro a esmorzar i mirant per la finestra veig els arbres del carrer Com m'agrada aquesta vida Estic content que vagi bé Estic fent una cançó, feia dies que no en feia i m'agrada que aquesta setmana el segell discogràfic Ben Robert ha portat a les botigues el tercer disc del músic de l'abisbal San José X, titulat El marge d'un camí. Guitarrista, a més de vocalista, San José X ha deixat la producció de la seva tercera obra en marx de Ricky Follner, que ha sabut potenciar les seves coses bones i no perdre gens de la seva personalitat. Per presentar les noves cançons, avui estem amb Carles San José. Què tal, com estàs? Bé, molt bé, mira. Aquesta setmana hem vist a la teva agenda de concerts que, que no pares, no? Que, que és la presentació oficial una setmana intensa, no? Sí, sí, sí, bueno, és la manera també d'arrencar amb força de que la gent escolti, de que la gent, la gent senteri se de que entretixqui i veis una manera que pensar que la discogràfica ha trobat adequada a també, em sembla bé, molt bé, vull dir, no ens queixem. No ens doncs queixem, a més doncs recordem que, que el passat dilluns vas fer un, un primer concert a l'Auditoria Ateneu de Banyoles en suport a les entitats ambientals i cíviques del Pla de l'Estany, realment una oportunitat també doncs, per defensar una mica el que és la, la vostra terra, Roger Mas també és un referent de, de, per aquella zona que també parla molt de la seva terra, que també parla molt de... de doncs, la, aprofita no, d'això de la música per parlar del que és casa seva i tu també aprofites també en aquest cas també per defensar, no? Sí, sí, a veure jo crec que tots, tots ens estimem un amic, ens estimem teòricament on estem i tots hem de defensar el que creiem de la nostra opinió sobre el que s'hauria de fer o no s'hauria de fer o sobre com s'haurien d'afrontar les coses, no? Uh, no un característico especialment per ser un cantant reivindicatiu o aquest tipus de coses, però que amb el tema del paisatge i el tema de sostenibilitat i una, no, una sèrie una certa conservació de certs elements o no sé com dir-ho reform, reformar certes coses que tenim per convertir-les en alguna cosa nou doncs amb això sí que bueno, tinc les meves idees i i, i no tinc cap problema en defensar-les però eh, ens van invitar dir, em vaig anar a tocar, vaig estar content i ells saben més del pla de l'estany que jo que, és, que jo soc de l'Empordà i conec més l'Empordà Ah, però, de fet, amb això de defensar el nostre o defensar la terra i tot plegat, també si ho apliquem a la sonoritat, doncs ja fa temps que, que això de, del tema d'anglosaxó de o de la influència dels grups dels anys 90, doncs ho vam deixar una mica enrere i que sembla que ara que teniu ganes com de, de defensar una altra vegada el que és més nostre i en la teva versant potser destacaríem també la guitarra espanyola, no?, que li dones com molta importància. Sí, sí, jo, jo faig això perquè a mi ja de petit eh, això m'ha agradat, o sigui, no... No és que jo ara m'hagi inventat això, sinó que jo ja, per temperament, per, no sé, per tradició, per lo que sigui, per, per què m'agrada, doncs a mi sempre m'ha agradat això. I, I, evidentment, defenso el meu, no? Defenso el meu, vull dir, que on jo em sento còmode, i em sento molt còmode amb això, perquè, a més a més, crec que surt a compte a llarg termini, a nivell com a cultural, a nivell de, de la música, parlant de música, doncs, doncs crec que surt, surt a compte perquè tens algú a oferir diferent. Si tu fas eh, rock and roll imitant, doncs bueno, vols? qui vols que li interessi? Eh, si sí, els que fan rock and roll de veritat són els americans. que Està molt bé fer rock and roll, eh? tothom pot fer el que vulgui, evidentment. Però, bueno, jo amb això, doncs potser aquest últimament hi he pensat, i més com que repeteixo a mi aquest, la música més d'aquí o els ritmes més eh, ibèrics o bueno, la guitarra clàssica i una actitud, una manera de cantar un temperament, doncs jo m'accento bastant identificat amb el d'aquí, el que tradicionalment hi ha hagut aquí, doncs bé mm, això és el que, el que hem fet i, i em sembla que, que pot agradar a qualsevol, a un japonès també però sí que és veritat que, que és això, no? que l'anglossaxó no sé si ha passat de moda, però si més no, continuen sent evidentment referents de moltes coses i continuem escoltant música que ens arriba des d'allà, però hem perdut una mica el tabú que ell o, o, o tenim més ganes de, de sentir-nos valorats, no? que moltes vegades en parlem de com els grups americans per ser d'Amèrica doncs, o perquè ens arriben de Nord-Amèrica i els valorem d'una altra manera i que doncs, a vegades no hauríem de ser així, no? hauríem de ser més tenir un criteri sonor, més enllà de la prova Sí, sí, els americans han donat molis i, i els anglesos, però eh, a mi em que poden donar molt més, però veig una mica una saturació ja, perquè portem molts anys eh, escoltant música doncs, que ve d'allà i està molt bé. Eh, vull dir, jo, a mi m'agrada molt el blues i m'agraden molt, molts grups americans i anglesos, però bé, és, no sé, trobo que... El que m'agrada d'ells és que fan les coses amb molta naturalitat i autenticitat i sense gaires manies. I això és el que crec que s'ha d'agafar, no, no, no tant el so, perquè el so és un so seu que han creat ells i que, no sé, podem evitar-lo, no? evidentment, però, però jo almenys intento trobar un camí diferent, camí potser més meu o més d'aquí o més nou, no sé. En aquest sentit també m'agradaria destacar la cançó Tecno, on doncs, sentim tot una, tot una llista de balls tradicionals de l'Empordà que, que s'han perdut i d'on ve aquesta cançó, aquesta reivindicació de balls tradicionals, perquè no sé si amb la música de Sant José ens podrem posar a ballar aquestes danses, no? No, no, no. No fem música tradicional, fem música potser que busca tradició, busca una certa tradició, però música tradicional no en fem. Perquè també, a veure, la, la influència, doncs, de la, modern, la modernitat que ha vingut a través d'Europa i dels anglosaxons, doncs, a veure, és, no és una cosa dolenta, ens ha canviat, vull dir, també hi ha una cançó sobre Bob Dylan, no?, en el sentit de que que, que que culturalment també estem fets d'això, no? I... Però bé, bueno, jo vaig llegir aquest llibre, un llibre de danses del Baix Empordà, amb 250 danses, que gairebé no queda res, no queda res, no? I em va impressionar molt. I jo tenia doncs, aquesta idea de fer una cançó més marxosa, i m'ha semblat divertit no? fer una cançó d'un ball actual, com és el Tecno, un ball que no té res a veure amb els balls d'aquell moment, no? Ni l'actitud, ni res, i parlar d'aquests balls o aquestes danses que s'han perdut. Bé, és una cosa divertida, que a més a més va al disc, i que a més a més, doncs, és no ho sé, reivindiques alguna cosa que, no, que tampoc és una reivindicació molt potent, sinó de dir, bueno, què hem fet, no? Ostres, tot això un no, entès, no hi ha res de tot això. Uh, bé, uh, la veritat és que ens ho posem bastant bé tocant en directe. Ah, però tot i així, aquella zona de l'Empordà, si, si mirem els de Barcelona, no? que som així com tant centralistes, aquella zona encara, doncs encara continuen havent-hi esbars, que, que hi continuen anant gent jove, i com coses que aquí sembla que s'han perdut bastant més, o sigui que suposo que podeu estar bastant més orgullosos de, de tenir més patrimoni, no en aquest sentit? Sí, però segurament és més una cosa com arqueològica o com una cosa, doncs, com una mena de, dins d'una vitrina de, no sé, d'antigó no sé com dir-ho, perquè no, no forma part del dia a dia de les persones, això, és una cosa excepcional antigament sí que formava part del dia a dia de les persones La ballar, o sigui, era una cosa diferent, no es ballava a l'eglésia, per exemple no? o sigui, coses com aquestes no? això és impossible que torni o sigui, no, no sé com dir-ho, no dic que això hagi de tornar o que això doncs, sigui una... no, dic constato un fet curiós, no? que de cop unes coses s'han desaparegut totalment, que no ens assemblem en res. No? Bé, és, aquest disc parla molt de tot això, no? d'aquesta mena de maloncolia, però al mateix temps sorpresa, de, que aquest, de coses que han canviat tant, no? I, i, i bé, si sí, ho conservem, però no, és, no està integrat dins de la societat, el que està integrat dins de la societat és el tecno, el que està integrat dins de la societat és els bars i els pubs, i, i no sé, i això sí que està integrat, però els barris tradicionals no. A mi feia molta gràcia en l'últim disc d'Amazoni, que també la seva cançó com més característica d'aquest disc, Eufòria, que, que deia que tots anem als bars eh, i que si no estan plens no entrem, però que després parlem entre nosaltres. Una mica un caràcter molt propi català i que també amb les teves cançons també ens podem fer una mica una idea del caràcter propi o de com actuem una mica en el dia a dia, no? Més enllà de tradicions i no tradicions, el dia a dia com som, no? Sí, l'altre dia parlàvem amb menjar Jaume, d'Amazoni, que, ostres, que que realment tenim lletres bastant rebels o estan com negatives, o amb una certa... no sé, no, no... Potser, per exemple, ara que és tonda, més manel que hi ha, és molt més positiva, molt més... amb un aire més, no sé, més maco, no? I més happy, més guai, no? I nosaltres realment som una mica rebels, perquè fem, fem, a vegades diguem, bueno, per hem de fer una lletra explicant una cosa que és o dolenta, o que almenys crea un cert dubte, o no sé com dir, que et deixo una mica indecis, no? Uh, però bé, mira, som així, que vols fer-hi suposo que són els vents de l'altra muntana i no sé, trobo també que podem, també podem fer lo altre i també ho fem eh? però mira, tenim aquesta tendència som, som així, no podem fer ho res, eh? suposo i no sé si aquesta rebel·lia també s'ha fet palès i ha fet que, que el primer concert així com més gran, com la presentació oficial, que em sembla que és a l'Auditori de, de Girona, que serà dissabte, que hagis decidit o hagueu decidit amb la discogràfica que, que també sigui a preu obert. Això és una rebel·lia en els dies en els que estem? no, no, això ho ha decidit l'Auditori de Girona és una cosa que de fet encara no sabem gaire bé com mirar, perquè és el primer cop que ho fan estrenem disco, estrenem temporada de l'Auditori i estrenem aquesta idea no? de preu obert que no sé com anirà, perquè, clar, no es pot reservar, la gent anirà allà, clar, quanta gent vindrà? És una sala de 400 persones i si venen 500, què passarà? Esteu una mica així a l'expectativa. Hi ha una certa diversió ho trobo una mica divertit, tot això, no? Perquè la gent, tothom me pregunta el mateix, jo no sé res, perquè és una cosa no decisió de la Hidòria Girona, i bé, es trobarem a veure què passa, ho trobo bastant divertit. Hem de dir pel que ens, ens escolten que, que això vol dir que anirem al concert, que ens posarem a escoltar les noves cançons de San Josecs i que al sortir direm, escolta, m'ha agradat moltíssim, ho ha fet molt bé, no ha fet cap gall i que llavors vull pagar 30 euros. Ara, que, que no ens i que en directe és un nyap, doncs podrem fins i tot dir que no paguem res. Això és arriscat eh, per un artista. Uh, bé, home, no ens fa, no ens fa por no ens fa por. penso que la gent pagarà perquè home, hem treballat i el, el, el directe està bé i els grups músics són bons no hi ha d'haver problema per això però bé, bueno, jo, jo penso que faré la broma de, de que recom, de després els diners i miraré a veure si realment els ha agradat que no, no és una cosa nostra això per l'auditori no té res a veure amb nosaltres eh? però bé, bueno, és divertit, més que res ho trobo bastant divertit No descobrir No vull decidir I perdre aquest moment Just abans de començar La boira es pot palpar Jo vull perdre el fil En un full de somni Ja no em va la realitat La llum és el desgrat. Cares de la gent En un mar de dubtes Jo ja no vull pensar Jo ja no vull lluitar Vull fondre'm amb el llibre Aquí i viure com abans al marge d'un camí veient com passa el temps i ara vull estar arran de terra ja no em val la realitat la llum més desgrat el cares de la gent Doncs acabem d'escoltar Futur Incert, un tema en el que realment constatem que has canviat una mica el to a l'hora de fer cançons o constatem que en aquest temps des que vas editar l'últim disc has tingut ganes d'expressar una mica més aquesta vessant més introspectiva, més profunda d'un mateix que tots tenim i la vols fer una mica més pública amb les cançons? Sí, això ha sigut un repte personal, vull dir, com que tothom deia cançons quotidianes i, i jo mateix doncs veia que sí, que, que tenia cançons com quotidianes amb lletres senzilles, etc., etc., i una cosa molt fresca, això s'ha dit molt, doncs, i, i un mateix doncs també ho veu, no?, això, doncs, bueno, són reptes, dius, bueno, jo tinc ganes també de fer cançons amb un altre aire, amb una certa... sobretot aquesta profunditat d'aquesta èpica s'agraeix molt al directe, perquè al directe hi ha moments que necessites deixar anar una, com una molta energia, no?, i tenia ganes de tenir de tenir cançons d'aquest estil per al, per al directe. I sí, és un disc més, més més èpic, més profund, tot i que, a veure, no deixa de ser un disc de San Josecs, i també hi ha aquest punt com fàcil i, no sé, i directe, i sense cap, cap mena de barrera, com si es parlés al cantó de la persona que està escoltant. No? Això no he puc, vull dir això, forma part, per ara encara, de mi, però un pas, un pas més hi ha, hi ha un pas cap això que dius tu, la profunditat i tot això, sí. Ah, de fet, anava a preguntar si ho deixes enrere, això del dia a dia, això d'explicar les històries quotidianes, i em dius que no, i, i que, si més no, no, no és eh, res negatiu, no? Això de la frescor, això de les lletres senzilles, les cançons immediates, és una de les coses que, que més va fer captar tant al seu moment, doncs, un públic, no? Un, una manera de fer molt peculiar, no? Sí, sí, sí, no, no, no hi renuncio i, i tornaré. I aquest disc t'enveies, t'enveies, eh? Uh, no, més, més, és el que dic, és un, era un repte. Era un repte... També per fer un disc diferent has de, de, de preparar-lo diferent, has de pensar diferent les coses, no? Si, si dones el mateix, doncs eh, la gent ja deixa-la interessar-los, no? Perquè no hi ha aquella, aquella, aquella cosa nova, no? no hi, ja no hi és perquè bueno, has repetit lo mateix d'abans. Si tu te, te plantejas reptes nous, doncs eh, sempre hi haurà una cosa nova perquè et trobaràs amb problemes nous i hauràs de solucionar-lo diferent i i jo crec que això és més interessant per a mi mateix i per a la gent que ho escolta, perquè jo al final, doncs, el que vols és que la gent acabi entenent el que, el que fas, no?, i també ho penso, ho faig per la gent, no només per mi, eh?, vull dir potser el fàcil o el pràctic seria dir, ostres, això ha funcionat, doncs va, seguim fent, fent, no sé, pans, no?, doncs, fent pans, però jo crec que també, no sé, ara toca una bagueta, doncs farem una bagueta, no sé, per dir-ho d'alguna manera. Ah, de fet, en una de les cançons que dediques a Bob Dylan ah, ressaltes aquesta vessant de, de Bob Dylan de reinventar-se al llarg de tants anys de carrera i suposo que això a un músic doncs, li preocupa no? a l'hora de dir-te a un nou disc, de si pot oferir alguna cosa més de si pot oferir alguna cosa nova, tot i que alguns sembla que no els hi preocupi però suposo que algú interessat en el que tu deies no? en també en pensar en el, que, en el que està sentint el públic doncs, ha d'estar a les seves prioritats, no també? Sí, jo, jo faig la música que a mi m'agradaria escoltar, en el fons, també. O sigui, eh, jo quan escolta... a mi m'agradava molt la música i quan escoltava doncs, el nou disc de Beck, doncs volia que fos un disc fantàstic. I si sí, resulta que veia que es repetia, diia, ostres, me seria molt de greu, no? Jo entenc que la gent es repeteixi, eh? perquè és molt dur. Eh? O sigui, fer una cosa nova, pensar de nou, treballar, és, és molt de feina. I jo entenc que, a veure, jo tampoc he inventat aquí la sopa d'all. Vull dir, hi ha una continuïtat amb els altres discos, eh? però aquests canvis són difícils, però s'han de fer, perquè és sa. A la llarga és sa. A la llarga és sa. En Bob Dylan potser es va passar, perquè en Bob Dylan va ser, massa, va ser excessiu, perquè el veig una mica crepat, de fet. O sigui que... Ah, però, però li dediques un homenatge, a una cançó, i perquè aquest homenatge? Bueno, és en Dilan és molt important, a casa meu s'ha escoltat molt i molt, i a tots els discos, els meus pares. No? És, bueno, és, com un referent, és un referent per molta gent, vull dir, és el que digui la cançó. És un referent eh, importantíssim a la cultura popular d'aquest segle passat i ho ha fet molt i molt bé. Jo crec que ha canviat una mica el paradigma de del que és l'artista, eh, o va canviar en el seu moment. L'artista, vull dir, el, el, el músic, el cantautor... Va, va inventar-se bastantes coses, encara que són coses que després s'han copiat tant que sembla que, no si, que sigui normal, però no, no és normal. O sigui, va fer coses molt interessants. I jo li dono les gràcies també és com una mena de tornar a la infantesa, no? Quan jo escoltava el dialant al cotxe dels meus pares, aquest tipus de coses. Però que no és, no és una cosa de només autobiogràfica, sinó que crec que molta gent s'hi pot sentir identificat, perquè almenys gent de la meva generació, que tots són fills de pares que escoltaven aquest tipus de música, la majoria, no? El marge del camí és el títol que, que heu triat per a aquest nou àlbum i donc com es veuen les coses passar quan t'atures i estàs al marge d'un camí? <ríe> no, Tens una certa el marge d'un camí vol dir moltes coses. és, és anar l'úmica a la teva és veure les coses dins d'un mic al cantó, quedar- se soli mica en retirat si fa falta. Eh, però també al marge d'un camí també ho veg Jo crec que tots estem al marge d'un camí perquè els camins van bueno, no ser avu dir. Sí. Ara hi ha grans empreses i grans grans estructures econòmiques i una persona individual és tan poca cosa, sempre ho ha sigut, però potser ara és molt evident, o jo ho veig molt evident perquè m'he fet gran, no?, també. O sigui, és com... Bé, és tot una... No, no s'ha d'agafar tampoc literalment, sinó que quan s'escolta el disc, es, es, es mira les lletres, es, es veu la música, s'entén una mica el sentit de tot plegat. Resumir un disc, que si, si, si és interessant el disc, jo crec que és difícil. Si és una cosa molt evident, pot ser divertida també, pot estar bé, eh? Però a mi m'agraden més les coses amb, un, amb moltes cares, i crec que al marge del moltes cares. De fet, al marge del camí, el, el títol així d'entrada, a mi m'ha fet pensar en, en, en una autopista, no? que tu estàs en una autopista i que tots ens deixem portar per aquest ritme diari i per el que on sembla que has d'anar, i des del marge les coses són com que una mica o que si més no, no et vols deixar arrossegar per, per el que toca o per aquell moment que has de fer aquesta cosa i no la fas o a, això que és tant del dia a dia nostre, no? d'aquesta societat a la que vivim. Sí, això és una interpretació, per exemple. Que està molt bé, està molt bé. També, també tenia, repeteixo, aquest sentit de, del grup de San Josex, de, de la música que fem, també tenia aquest sentit. Uh, també és una frase d'una cançó, de Futur Insert. Uh, de fet, me la va posar en Ricky Falner, que és el productor del disc, li va sortir així com, sense pensar, i em va semblar fantàstic. La, la, a més, el seu camí, també, eh? Nos... Enàsum tota la, amb les cançons que he fet anteriorment, tot i que aquest disc ja fuig una mica de la cosa del paisatge i de l'Empordà. No, aquest disc no va d'això. però hem semblat també que està bé. no perdre res, no perdre com, com per exemple el sing a l'animal salvatge. Té moltes coses de lo que si us sembla fins ara doncs... o Si sigui, fent una hora el que explico més o el que s'explica en el disc, eh, intentar no perdre-ho tot també està bé. Bé, doncs anirem acabant l'entrevista, el nostre programa es diu Murmuri i fem la pregunta al final de tot, que quan parles tu en Murmuri és quan aprofites per parlar en veu baixa. Uh, home, ostres, intento parlar en veu baixa tant com puc, perquè, bueno, no sé, si a mi em passa que... A mi, jo parlo bastant fort normalment i mai gants de I he descobert amb els anys que elles entes per què la gent gran normalment parla tan tranquil·la i tan suaument. No? Jo crec que és perquè, bueno, perquè cansa. O sigui, que parlar meu baixes és, és, és sa, segur, i és, eh, és bo. Jo quan veig, no sé, eh ara, ara em ve al cap aquella actriu de vent al fla que és com arquitecte no? curiosament, que és rossa que va com una moto tot el dia no? i parla molt fort ostres, jo li recomano per les fluix perquè es gasta molt d'energia cantant es gasta molt energia i parlant fort es gasta molt d'energia o sigui està molt bé que, la, que una mica de murmuri una mica de tranquil·litat i de parlar de tu a tu Ens quedarem ara a l'entrevista amb, amb el single que deies, Animal Salvatge eh, de què parla aquesta cançó amb què volies expressar Bé, cadascú que se faci la seva idea, això sempre, eh, vull dir, no, no... Clar, jo si explico a ara i, i ja, ja tenco una mica el ventall de possibilitats. Només em donaré la pista que en el, en el meu cas, o sigui, en el meu cas, perquè aquesta cançó ja no és meva, vull dir, la, me, la interpretació que jo faig d'aquesta cançó, ja que és, sé que és una mica estrany això que dic, però, però és així, és perquè a vegades escrius sense pensar massa. Doncs en el meu cas jo veig com la relació que tens amb algú que viu amb tu, que et meravella, però també te, te, te, te xoques, també xoques, no? Hi ha com un cert humor, en aquest sentit, hi ha una admiració total cap a l'altra persona i que et flipa i que t'encanta i, i, i, no, i no, no la coneixes, o si sigui, la coneixes és com molt metafòrica i després, la segona part de la cançó és absolutament quotidiana de dir, què m'estàs, què me dius si això ja ho sabia fer, o per què me dius que ho haig si jo ho feia d'altra manera i també funcionava perquè què m dius, no? I és una mica aquest, aquest joc, una mica, sempre hi ha a les cançons sempre hi ha un humor molt profund molt a sota a vegades més, més, més evident, a vegades menys evident cançons del primer disc tiren més humor potser aquestes no tant, però sempre hi ha aquest punt d'humor que crec que, que està bé i que li dona quan han sentit sentir les cançons més cops ho entens i, i quan penses en la cançó jo jo ric en les meves cançons penso, tot i que a vegades semblen negatives a vegades semblen... però jo normalment ric quan penso en les meves cançons perquè em fa, em fa gràcia les situacions que m'ho puc imaginar amb el que, que s'explica a les cançons Espero que os agradin. Ah, parlant d'humor, ara, ara aprofito també per per dir que, que jo vaig tenir l'oportunitat de veure un concert uh, a l'estiu que vas compartir amb el Petit de Caleril, uh, que més estava en un bosc, en un lloc preciós uh, i això, em semblava que us potencieu mútuament això de l'humor o sigui que potser aquests concerts que organitza la discogràfica Van Rover. doncs uh, haureu de potenciar més aquesta unió entre el Petit de Caleril i San Josex no sé si a, està previst això Jo crec que el Petit de Caleril funciona sol amb això de l'humor eh? em sembla que és un personatge bastant divertit és, fa molt bé, i i jo, de fet, vaig, vaig ser una mica gat vell. I li vaig... havia de tocar primer ell i després això. Però li vaig dir que toquéssim junts, perquè vaig pensar, home, sí, la meva música agradarà, però és que, si ho fem junts serà divertidíssim. I, clar, no, que crea un contrast una estrany. Primer, una primera part com amb molt d'humor, i una segona part, doncs bé, musicalment bé, però, clar, més intimista, no? I vaig pensar, ostres, per l'espectacle, veure que serà molt millor que fem junts. I es va demostrar, i... I vaig aprofitar-me també, i vaig ser partícep de l'humor que té el, el, el, en Joan Pons, que em té molt és molt divertit. Bé, doncs, Carles, que hi hagi molta sort amb aquest nou disc eh, i que et puguem veure en directe perquè oportunitats no ens en falten. Que vagi molt bé, molta sort. Moltes gràcies. salvatge que t'estires al meu llit No m' pot poder mostrar-te Emero i no sé què ets no. Un misteri que em reclama Una vida en endavant Una terra solitària a les ombres de la nit Un paisatge m'acompanya. Jo m'estiro al seu costat, esperant la matinada. Aixeques el matí, sí, ja comences a esverar-te i ara em trobo, que em pregunto què ets de fer, però si jo ja ho feia, ja et demano què ets de dir, però si jo ja ho deia, ja et demano com s'hi va, i jo ja ho sabia, cada cop et miro més. Com s'hi va, jo ja ho sabia, cada cop et miro més. de Josec té la gran habilitat de portar màgia a les petites coses, i en aquesta mateixa línia trobem a Bàsia Volat. I crec que no és casual, perquè llegint a la xarxa ha entre les seves influències musicals més importants, Bàsia Volat ha confessat que s'hi troba a Joan Manuel Serrat, un mestre reconegut en això de convertir en poesia en això que ens envolta. Doncs bé, una dada curiosa. Aquest any també torna a Bàsia per donar-nos més dosis del seu pop-pucòlic amb Walk You Down. The promise you can add amb un trist comiat, que la setmana passada va ser trobat mort el músic nord-americà James Reattard, quan només tenia 29 anys, i de dir que era un dels músics més productius de la seva generació, van registrar 22 àlbums, incomptables singles, amb diverses bandes, doncs conjurant un so garatge de treballades melodies. Beck, Dear Hunter i Els Pixis són alguns dels músics que han lamentat la seva mort. Nosaltres ens hi sumem posant un dels seus últims temes titulat, I It ain't gonna save me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 amb Patricia Palomino. I acabem el programa amb un grup madrilent que estarà actuant aquesta setmana a Barcelona. Són els Dinero i els podreu veure en directe el proper divendres a l'EFNAC del Triangle o dissabte a les sales IDCAR de Barcelona. Amb el seu single En Invierno ens acomiadem fins la setmana que ve.